Коментар до розділу 15 Легко жити у світі, йдучи за чиїмось підказками. Легко жити в самотності, ні на кого не взираючись. Але насправді велика людина – це та, яка у вирі натовпу захоплено зберігає свою незалежність. Ральф Волдо Емерсон Практика, практика і ще раз практика Макс Гейне, засновник інвестиційного фонду Mutual Series Funds, любив повторювати – усі дороги ведуть у Єрусалим. Цей великий майстер відбору акцій мав на увазі, що його власний метод, орієнтований на вартість, не єдиний спосіб досягти успіху в інвестиційній діяльності. У цьому розділі ми розглянемо кілька підходів, які провідні фондові менеджери застосовують у процесі відбору акцій. По-перше, варто повторити – що більшості інвесторів не обов'язково відбирати акції індивідуальних компаній, та ми й не радимо цього робити. Той факт, що в багатьох професіоналів не завжди виходить виконати роботу з вибору акцій належним чином, зовсім не означає, що аматори впораються з цим краще. Більшість інвесторів, які спробували свої сили в самостійному виборі акцій, доходять висновку, що вони дають цьому раду не так добре, як би їм хотілося. Декому щастить збагнути це раніше. Іншим не таким щасливчикам потрібні роки, щоб це усвідомити. Лише небагатьом інвесторам вдається досягти успіху в індивідуальному відборі акцій. Іншим краще звернутися по допомогу насамперед в індексні фонди. Грем радив інвесторам спочатку потренуватися, адже навіть найвидатніші спортсмени і музиканти тренуються та репетирують перед змаганнями чи виступом. Він рекомендує витратити близько року на відстеження і відбір акцій, але не купувати їх. Patricia Dreyfus, Investment Analysis into Easy Lessons. Money July 1976, page 36. Уроки Грема ви б ввели облік гіпотетичних продажів і покупок, використовуючи для записів блокнот. Сьогодні ж для цього можна використовувати спеціальні програми-трекери інвестиційних портфелів. На таких сайтах, як www.morningstar.com, financeyahoo.com, money.cn.com/services/portfolio, або marketocracy.com. На останньому сайті не звертайте уваги на рекламу успішних інвестиційних фондів та інших послуг. Випробовування своїх методів до того, як ви почнете вкладати в цінні папери свої гроші, дозволить вам наробити помилок, не зазнаючи збитків, стати дисциплінованими і уникнути надзвичайної торгової активності, порівняти ваш метод із методами успішних інвестиційних менеджерів і зрозуміти, які із них підходять вам найбільше. І найголовніше – Відстеження результатів вибраних вам акцій не дасть вам забути, що часом інтуїція може вас підвести. Це змусить вас вчитися на ваших перемогах і невдачах. Через рік порівняйте свої результати з тим, що ви мали б сьогодні, якби на той час вклали всі свої кошти в індексний фонд S&P 500. Якщо вам не сподобався експеримент або ви незадоволені його результатами, Нічого поганого не сталося. Просто акція індивідуальних компаній – це не для вас. Виберіть для себе індексний фонд і припиніть гаяти час на відбір акцій. Якщо ж вам сподобався експеримент, і ви отримали непоганий прибуток, можете поступово починати формувати набір акцій, але виділіть на це максимум 10% вашого інвестиційного портфеля. А решту інвестуйте в індексний фонд. І пам'ятайте, що ви завжди можете зупинитись, якщо втратите інтерес або перестанете отримувати прибуток. У пошуках кращих акцій То як вже зрозуміти, які акції найкращі? Можна зайти на сайти financeyahoo.com і morningstar.com або скористатися методикою, запропонованою в розділі 14. Можна також застосувати інший підхід, який потребує терплячості і професіоналізму. На відміну від більшості учасників фондового ринку, найуспішніші професійні інвестори починають цікавитися компанією тоді, коли її курс падає, а не зростає. Крістофер Браун з інвестиційного фонду Tweedie Brown Global Value Fund, Вільям Нігрен з Oakmark Fund, Роберт Родрігес із FBA Capital Fund і Роберт Торей з Torrey Fund – Усі вони одностайно рекомендують вивчати щоденний список нових 52-тижневих мінімумів у Wall Street Journal або в розділі «Фондовий ринок за тиждень» у журналі Barons. Це підкаже вам, які акції немодні та непопулярні і на яких галузях можна непогано заробити, коли ставлення до них зміниться. Крістофер Девіс із інвестиційного фонду Davis Funds і Вільям Міллер – з Leg Mason Value Trust особливо значення надають зростанню коефіцієнта інвестованого капіталу, який показує, чи ефективно компанія генерує, як це називає Уоррен Баффет, прибуток власників. Дивитись коментар до розділу 11. Від прибутку на акцію до рентабельності інвестованого капіталу. Останнім часом показник чистого прибутку або прибутку на акцію EPS, спотворений такими факторами, як значне поширення акційних опціонів і бухгалтерських хитрощів для розрахунку прибутків і витрат. Щоб зрозуміти, який насправді дохід дає компанія на капітал, який вона використовує у своєму бізнесі, необхідно замість показника прибутку на одну акцію розглядати коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу. Крістофер Девіс з інвестиційного фонду «Девіс Funds для розрахунку цього показника використовує таку формулу. Рентабельність інвестованого капіталу дорівнює прибуток власника поділити на інвестований капітал, де прибуток власника дорівнює операційний прибуток плюс амортизація матеріальних активів плюс амортизація нематеріальних активів мінус федеральний податок на прибуток, який виплачується за середньою для компанії ставкою, мінус вартість акційних опціонів, мінус капіталовкладення необхідні для підтримання поточного рівня конкурентноспроможності компанії, мінус будь-який дохід вищий порівняно з очікуваним від пенсійного фонду, станом на 2003 рік це будь-який показник, що перевищує 6,5%. А інвестований капітал дорівнює сукупні активи, мінус грошові засоби, зокрема короткострокові інвестиційні і безпроцентні поточні зобов'язання, плюс минулі бухгалтерські списання, які зменшують інвестований капітал. Коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу показує, що компанія заробила в результаті своєї операційної діяльності після врахування обґрунтованих витрат, а також чи ефективно вона використовувала гроші акціонерів для генерації прибутку. Коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу на рівні не менше 10% вважається хорошим. Навіть 6 чи 7% може бути прийнятним, якщо компанія володіє відомими торговими марками і її керівництво достатньо ефективне або над нею хмари нависли тимчасово. Інвестиційним менеджерам Вільяму Нігрену з Oakmark і О. Мейсону Гокінсу із Longleaf Partners, які застосовують метод оцінки бізнесу компаній за аналогією, тобто враховують ціни, за якими в різні часи купували подібні бізнеси, краще вдається визначити, чого варті акції тієї чи іншої компанії. Для індивідуального інвестора така робота надто кропітка і складна. Почати її можна з перегляду «Business Segments» сегментів бізнесу, у примітках до річної фінансової звітності, де зазвичай подають інформацію про напрями роботи, доходи і прибутки кожного підрозділу. Management Discussion and Analysis може також стати у пригоді. Далі в таких базах даних, як «Factiva», «ProQuest» або «LexisNexis» Можна пошукати приклади компаній у цій галузі, які нещодавно були придбані. Можна використати і базу Edgar на сайті www.sec.gov, щоб знайти останні річні фінансові звіти компанії і розрахувати коефіцієнт ціна покупки і заробленого прибутку для придбаних компаній. Цей коефіцієнт можна застосувати для оцінки того, скільки за аналогічний підрозділ компанії, у яку ви збираєтесь інвестувати кошти, готовий заплатити корпоративний покупець. Аналізуючи в такий спосіб, кожен окремий підрозділ компанії ви можете визначити співвідношення між її реальною і ринковою вартістю. О. Мейсон Гокінс із Лон Ліф любить шукати те, що він називає долари по 60 центів, тобто компанії, чиї акції продаються за ціною, яка складає не більше 60% реальної вартості бізнесу. Це допомагає створити запас безпеки, про який постійно говорить Грем. Хто бос? Більшість провідних професійних інвесторів хочуть бути впевнені, що компанії керують люди, які, за словами Вільяма Нігрена з Oakmark, думають як власники, а не тільки як менеджери. Для цього треба відповісти на кілька простих питань. Чи легко зрозуміти фінансові звіти? Чи в них сама плутанина? Разові, надзвичайні або незвичні витрати справді такими є, чи існує погана традиція до їх повторення у фінансових звітах? Мейсон Гокінгс із Leaf, шукає керівників компаній, які є хорошими партнерами, тобто відверто говорять про проблеми, мають чіткі плани стосовно використання поточних і майбутніх грошових потоків, і володіють значними пакетами акцій своїх компаній, і бажано, щоб це вони були придбані за грошові кошти, а не отримані через акціонерні опціони. Але якщо керівництво більше говорить про акції, а не про бізнес-компанії, попереджає Роберт Тори із Тори Фанд, ми їх не купуємо. Крістофер Девіс із Девіс Фандс віддає перевагу тим компаніям, які виділяють на акційні опціони не більше 3% усіх випущених акцій. Говард Шоу Керівник інвестиційного фонду Vanguard Prime Cap Fund приділяє ретельну увагу тому, що керівництво компанії говорить цього року і що відбувається наступного. Ми хочемо не лише зрозуміти, чи керівники чесні стосовно акціонерів, а й чи чесні вони самі з собою. Якщо керівник заявляє, що все чудово, коли бізнес тріщить по швах, будьте обережними. Сьогодні у вас є можливість брати участь у регулярних телеконференціях, навіть якщо ви власник лише кількох акцій. Щоб дізнатися про час проведення конференції, зателефонуйте до відділу зв'язків з інвесторами в штаб-квартиру компанії або завітайте на її сайт. Роберт Родрігес із FPA Capital Fund уважно читає останні сторінки річного фінансового звіту компанії, де подають інформацію про керівників підрозділів. Якщо в перші кілька років після призначення нового генерального директора спостерігається високий рівень плинності кадрів, це, очевидно, добрий знак. Швидше за все, він очищає дерево від дрібних гілок. Але якщо це триває і надалі, то може свідчити про серйозні проблеми в компанії. Стежте за дорогою. Звичайно, це не всі дороги, які ведуть у Єрусалим. Деякі провідні портфельні менеджери, як у Девід Дреман із... Draymond Value Management і Martin Вайтман із Third Avenue Funds звертають увагу на акції компаній із дуже низьким співвідношенням ціни і активів, прибутку чи грошових потоків. Інші такі як Charles Royce із Royce Funds і Joel Тілінгест із Fidelity Low Priced Stock Fund полюють на недооцінені акції компаній із низькою капіталізацією. У тексті в рамці «Поданому нижче» викладено стислий огляд того, як вибирає акції Уоррен Баффет – інвестор, який сьогодні є найбільшим авторитетом у сфері інвестиційної діяльності. Корисним буде і такий підхід. Подивіться, хто з відомих професійних інвесторів є власником акцій тих самих компаній, що й ви. Якщо ви впізнаєте одне чи два імені, зайдіть на сайти відповідних інвестиційних фондів і завантажте їхні останні звіти. Побачивши, якими ще акціями володіють ці інвестори, ви можете дізнатись, що їх об'єднує. А коли ви прочитаєте коментарі менеджерів, у вас можуть з'явитись ідеї, як удосконалити свій підхід. Сьогодні існує величезна кількість інформаційних білоснів, присвячених аналізу професійних портфелів. Але більшість з них не варті того, щоб навіть з інвесторів витрачали на них свій час і гроші. Єдиний непоганий виняток для людей, які готові витрачати кошти – Outstanding Investor Digest www.oid.com Незалежно від того, який метод у виборі акції використовують успішні професіонали-інвестори, вони мають дві спільні риси. По-перше, вони дисципліновані, послідовні і не змінюють свого підходу, навіть якщо він вийшов із моди. По-друге, вони ретельно обмірковують те, що вони роблять і як вони це роблять, не звертаючи уваги на те, що відбувається на фондовому ринку. Як підходить до вибору акцій Ворен Баффет? Найкращий учень Грема, Уоррен Баффет, став найуспішнішим інвестором у світі завдяки новаторському застосуванню ідеї Грема. Баффет і його партнер Чарльз Мангер поєднали запропоновану Гремом концепцію запасу надійності та відсторонення від ринку із власним новітнім підходом в основі якого лежить оцінка майбутнього зростання компанії. Ключова ідея підходу Баффета до вибору акцій полягає в такому. Уоррен Баффет шукає франшизингові компанії, він так їх називає, із сильно споживчим брендом, простим і зрозумілим бізнесом, міцним фінансовим становищем і майже монополістичною позицією на своєму ринку, як от H&R Block, Gillette і Washington Post Co., Баффету подобається купувати акції компаній, які переживають не найкращі часи. Наприклад, скандали, великі збитки чи інші погані новини, які набігають, наче штормова хмара. Так було, коли він придбав акції компанії Coca-Cola. невдовзі після її катастрофічно невдалого впровадження на ринок нового продукту New Coke і краху фондового ринку 1987 року. Він хоче бачити керівниками компанії людей, які ставлять перед собою реалістичні цілі і досягають їх. Розвивають бізнес зсередини, а не за рахунок придбання. Розумно використовують капітал і не виплачують собі гонорар у сотні мільйонів доларів коштом акційних опціонів. Баффет підкреслює важливість стабільного безперервного зростання прибутку компанії, адже саме завдяки цьому компанія завтра стане кращою, ніж сьогодні. У своїх річних звітах на сайті www.berkshirehathaway.com Баффет відкрито ділиться своїми думками. Можливо, жоден інший інвестор, зокрема і Грем, не говорив так багато про свої підходи і не написав більш переконливих есе. Одне з класичних висловлювань Баффета – якщо менеджери з бездоганною репутацією використовують компанію з хорошою репутацією, з поганою метою – це ніяк не впливає на репутацію компанії. Кожен розумний інвестор може і повинен учитися в цього великого майстра.